на здорових нащадків. Що ж то за хвороба його сестри і дочки? Дауна чи ще якась хромосомна чортівня? Софії стало моторошно. Не доведи, Господи, народити таке дитя. От тобі і випадкове знайомство. От тобі і сон в руку. Розділ дванадцятий. Весна вдалася рання. Березень задзюрчав ручаями з гір і зняв печатку крижаної зимової скутості і завмерлого в холоді життя. Квітень висушив стежки і, перетікаючи з хати в хату, заворушилися, заверували нові плани та задуми розквітаючи під теплим весняним сонечком. З дня на день мав повернутися Степан. Софія почала потихеньку обміркувати, що ж воно буде далі. А обміркувати зовсім не хотілося. Не лежало серце до омріювання очікуваних змін у житті. Весілля, сукня, гості, ой, дайте спокій. Стати перед людьми і сказати, це мій чоловік, оближте. От якби це все сталося непомітно, без її участі, якоюсь чарівною силою. А як не крути, доведеться щоранку бачити на подушці поруч себе Степанове обличчя, Відчувати його подих, його руки, його... Коли уява змалювала Софії усі ці моменти, їй хотілося вимкнути дійсність як телевізор. Або швидше прокрутити як магнітофон. Проте час невблаганно відлічував дні, і от настав нарешті той, коли Степан вже не уяві, а в реальній плоті став у порозі її помешкання. «Як же я за тобою скучив!» «Ану покажи, личенько!» «Сумувала за мною?» «Признавайся!» Степан обернув її до світла і зазирнув в обличчя, начебто міг розгледіти, сумувала вона, чекала його чи ні. «Чекала, сумувала!» «Молодець!» Побачив на її обличчі те, що хотів побачити. «То як?» Коли несемо заяву? Борис Аркадійович обіцяв приїхати на весілля і чекає нас у Києві. Заохочений перспективою переїзду до столиці, Череватько не терпів жодних зволікань. «Степане, ми не можемо подавати заяву до ЗАХСу», – охолодила його поспіх Софія. «Чому?» Здивовано-розчаровано витяглося його обличчя. А тому, що закон забороняє жінці мати двох чоловіків. Я ж іще не розлучилася з Ігорем. «Що ж ти стільки часу згаяла? розсердився череватько. Я гадав, що це уже позаду, всі ці заяви, суди, пересуди. Які суди, які заяви? Як взагалі це відбувається? Ну, оці розлучність справи, закинула водку Софія. Степан заковтнув гачка. Це робиться так. Спочатку йдеш до адвоката, він допомагає тобі скласти заяву на розлучення. Потім з цією заявою йдеш у суд, потім розгадають справу, потім дають час на примирення або й не дають. Це від адвоката залежить. Потім рішення суду набуває чинності, потім. Степане, ти так тямишся на цьому. Можна подумати, що ти вже тричі розлучався. Наївно округлила очі потенційна наречена. Степан закрутився, мов вуж на патерні. Та що ти, Софіє? Звідки мені це знати? У мене просто є знайомий адвокат. Він часто розповідає про такі речі. Чудово, поведеш мене до твого адвоката. Та та він не тутешній, не знав як викрутитися, череватько.